الذين لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوم إليه ولله الأول الآهر الظاهر الباطل للمتع المار التواب المنتقيم العفو هم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصير الجامع العام قَوَّلِ أَمَالُ الظَّالِمْ أَسْقَى دِيمَ مَحَلُّ قَادِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ عَلَاهُ وَظَالِمُهُ وَاسْتَلِمْ مَا دَامَ مَعْلُومًا إِنَّ وَامِدًا ka kullama zadak kadzikru nawran fa laa al likrika al ghafilun alhamdulillah rabbil allah tuhan pemerintah sekalian alam shalawat dan salam kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز الجبار المتكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد يعلم المؤمنون اتقوا الله Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim. Ya bertakwalullahi Yang daripada penghormat Surah Al-Na'im dan juga seluruh ahli jantung yang dimuliakan tuan imam, tuan bilal dan tuan siak yang menguruskan tempat ini dan seluruh ayah-ayah Ayah dan bonda-bonda ha, jemaah yang dikasihi sila. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita bertemu dan berjumpa pada pagi ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Taala lagi untuk meneruskan. Majlis ilmu kita Dan istimewa pula kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini Kita mengambil kesempatan berpagi ini untuk mengajak kepada kita Menyimak daripada surah Al-Quran, juzul yang in ke-19 Insya Allah kita akan memulakan sedikit perbahasan dan perbincangan Daripada ayat 63 Yang telah disenaraikan oleh Asyikh Dr. Yusuf al qaradawi Dalam sebuah bukunya yang bertajuk Beberapa peribadi unggul yang terdapat daripada ayat 63 ini sehinggalah ayat yang paling akhir sekali iaitu ayat 76. Di mana di dalam pernyataan ini diajak kepada kita supaya mengkaji satu demi satu, satu demi satu. Bagaimanakah kita dapat menempatkan diri kita sebagai seorang hamba di sisi Allah Tuhan Ar-Rahman ini tuan-tuan. Jika sekiranya daripada tuan-tuan dan perempuan telah mempelajari ilmu tafsir daripada pelajaran ini Anggaklah ianya sebagai maklumat tambahan Jika sekiranya barulah pertama kali sumur hidup pada pagi ini, ini inilah yang dia dengar Anggaklah ianya sebagai satu ilmu baru Ia akan memberi kepada kita bersama kita kebaikan dan manfaat tuan-tuan dan perempuan yang berdiamati Allah SWT Sebelum kita memasuki pada ayat yang akan kita baca sebentar lagi Marilah kita kita tahu terlebih dahulu Definiti Seorang yang dikatakan Hamba itu Apakah maksud dia eh? Apakah maksud yang dikatakan hamba Iaitu menurut bahasa Hamba ialah satu makhluk yang Dia Kena ikut Dan kena turut Menurut eh, Perspektif Islam Hamba Di agama ialah satu makhluk Yang mentaati Perintah Allah Dan menjauhi Larangan Allah Tanpa Banyak soal Tanpa ada apa-apa persoalan yang boleh dipertikaikan tentang agama Allah ini? Subhanallah tuan-tuan. Ha, maka sebab itulah kalau kita tahu istilah hamba ini sudah tidak dimanfaatkan lagi di zaman di zaman kita sesama kita manusia ini. Sebab ia adalah sebuah istilah yang sangat sangat hina tuan-tuan. Hmm? istilah manusia, istilah hamba di sisi manusia ia adalah, ia adalah sebuah istilah yang sangat hina. Hah? Hmm? Jadi tuan hamba ni dia tahu Dia tak ada bahagian hmm? Dia tak boleh nak tuntuk itu Tak boleh nak tuntuk ini Dan dia kata dia ni kena diatur Dan dia kena menerima saja apa arahan Yang tuan dia bagi dan beri kepada dia Itu di sisi manusia Tapi di sisi Allah Istilah suara hamba itu adalah sangat Sangat mulia Muslimin hadirin yang dirmati Allah Taala Begitu keadaannya Oleh Sebab itulah Kalau kita lihat dari sudut bahasa lagi hamba hari dalam bahasa inggeris dia kata apa ke? no, i think there is another word uh, bukan selif kan servants of Allah selif ni bahasa yang tak elok pada zarif selif ni bahasa datang ke manusia lah kalau servants of Allah ni lebih tepat lagi zarif oh, begitu tu tuan <laughs> kita lihat bagaimana nak menempatkan diri sebagai orang hamba tak mau banyak cakap, tak mau komen, ha? Dia nak teguk dan nak ikut saja. Lihat tuan-tuan, kita sesama kita ni, kalau kita ada apa-apa perkara yang kita lakukan di atas muka bumi ini, perkara yang ada bersangkut paung bukan dengan agama. Apabila orang kata kepada kita, sudah tentu kita tak dapat menerimanya. Contoh yang paling mudah, seorang so, yang kita kata dan kepada dia, dia kawan baik. Dia boleh kata apa sahaja kat kawan dia ni. Ha, kawan dia ni suka kolek, collection kereta hmm, Kan contoh lah ha, Dia bukan ada buat orang yang ada Tapi kawan dia ni pergi kata Engkau ni aku tengok macam humble kereta ya? Contoh Humble sport ring oleh kerana minat sport ring Asal-asal hmm? bunga baru je dia nak beli Dia akan datang pun kau cakap baik-baik Apa kau cakap kat aku macam tu contoh Satu orang yang apa dia punya banyak collection Girlfriend Mungkin orang yang kena buat macam hamba betina eh? ha, Contoh Dia tak boleh terima dan dia marah Walaupun itu hakikat kebenarannya Tapi seorang yang dia, dia dikatakan Saudara ni saya tengok macam hamba Allah lah Suka tak dia? Suka Walaupun tak pernah lah seumur hidup hmm? Jadi perbezaannya tu <laughs> Walau pun Kita perintah Allah ni Dia pun tak tahu apa yang dia buat Apa yang dia, dia nak kena buat Apa yang tak kena buat pun dia tak berhubungi tapi ada orang kata ih tuan ini saya tengok hebat semua lah sebagai seorang hamba Allah hai tuan-tuan makasih lah lalu profesor Dr. Ayusuf Al-Qaradawi ini mengajak kepada kita menghayati <pun> benda-benda bagaimanakah yang dikatakan ciri-ciri hamba Allah yang sebenar itu sebagaimana firman Allah Wa wa'ibadirrahmanilladhina yamshuna alal ardi hawna Wa idza qatabahumul jahiluna qalu kalamah Subhanallah tentuan ini satu keadaan yang diajak oleh Allah SWT supaya kita dapat menghayati bagaimanakah keadaan keadaan di mana diajak kepada kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan kepada kita di mana yang dikatakan hamba Allah Tuhan Ar-Rahman itu ialah mereka daripada apa yang ada setata makuami Allah Subhanahu wa taala ini yang hidupnya berjalan, yang hidupnya dalam keadaan sopan santun. Itu ciri-ciri yang pertama. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang kurang beradab menyapa mereka. ni dalam bentuk satu dakwah. Macam mana kita berdepan dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang yang sangat berusia, dengan yang budak-budak, dengan kita. Akan sampai satu saat dan tiba satu ketika dimajak kepada kita oleh agama ni Ialah apa? Mereka yang dikatakan hamba Allah Tuhan Ar-Rahman Menjawab dengan perkataan yang baik-baik Yang -baik, selamat daripada perkataan Yang mengundangkan dosa Oh tuan Nak ajar saja kerja itu mudah ke? Eh bukan senang tuan ha? Bukan senang ha? Kalau hari-hari tertentu Sebelum-sebelum ini tuan-tuan Uh, saya bersama beberapa grup tentulah, lah Ingat tuan-tuan pun kenal Ustaz Muhammad bin Abdullah uh, Dia pernah datang buat tuan-tuan ni okay. nah, Kalau malam merdeka macam ni okay. Kalau bukanlah mula Ramadhan lah Jadi ada jom kita Atur kita punya rekrut grup kawan-kawan kita ni Kita uh, sambut merdeka mana ni nah, Kita pergi dasaran Pergi tempat-tempat yang orang duduk sambut ni apa Kan okay. Kita keluar sama-sama Tapi tak pakai macam lah Pakai jeans Pakai t-shirt ya, Hari itu kalau orang masjid jumpa Kita tengok ni memang menyumpah lah ha? Memang menyumpah ni je lah Tak pakai macam ni kan. Ha, tentu kan Apa tujuan kita pergi Kita bawa ha, Satu Kat Lebih kurang besar tak tangan ni Kita nampak pasangan-pasangan ke apa Kali itu ini. Assalamualaikum Selamat menyambut hari kemerdekaan Kita kata Ni ada ucapan kat dia bawa saya makasi. Dia membaca. Jauhi lah ha, perbuatan yang mengundang murka Allah. Jauhilah maksiat maklumiah. Ha, dan pastikan kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Selamat Hari Kemerdekaan. Dia poyo balik minta muka hidang. Dah dah tak ada Tapi itulah training yang pernah dilalui. Dah. Oh itu salah tu training lah kalau kita nak nak try tengok macam mana yang Allah tu boleh kita tahu dari isu itu ada orang yang kita temui yang bagus yang baik oh terima kasih bang malu saya kejap eh tak apa-apa bang saya balik ada dia yang macam tu hak yang, yang perlakuhannya lebih banyak ni yang tak layak yang apa macam-macam ke -macam. mana ada siapa mau so, bila kita tengok keadaan yang macam tu kita ni bawa Allahumma hadhi qaumi fa innahum la ya'lamun Ya Allah ya Tuhan, bagilah rahmat dan petunjuk Serta hidayah, kerana mereka Ini tidak tahu Tuan-tuan, hmm? level tu Nak capai bukan? Tuan-tuan, kalau orang marah hidah, Kita pun lagi lah, getak hati Kali ini ma'biat, tak payah dia cakap Itu bukan kata dia, tak tahu lah. Cuma mungkin hidayah tak sampai Bukan senang Tuhan. Nak tegur orang ni, bukan Satu benda yang, yang mudah ha? Seperti mana Tuan-tuan ada perempuan Yang diberi tanggungjawab ada rumah Allah macam ni Saya nak nak fikir Saya nak imarah Macam mana nak susun atur Macam mana Macam mana tu banyak-banyak lah Dia punya question mak yang tak jumpa dia jawapan tu <laughs> Pandai-pandailah tuan tuan Atur strategi Susun Ni dengan gabungan yang dia ada kat depan saya ni tuan Ni satu tenaga Yang ramai Dan cukup amat membazir Kalau tak digunapakai dalam posisi dan kedudukan masing-masing huh? Subhanallah tuan kita kena atur keadaan ini. Sebab apa? Kisimewa yang ada-ada kat depan-depan saya ni. Ialah orang yang sudah ber, memasuki fasa usia 40 tahun ke atas. Dan telah pun menjelang keadaan itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatur hal awal hidupnya apabila baginda masuk umur 40. Tuan-tuan. Tuan-tuan lihat keadaan. Kalau Tuan-tuan pergi -tuan Madinah Al-Munawwarah. Di mana mereka Tuan-tuan. Sebanyakannya beberapa kajian yang dibuat antara daripada kalangan mereka ini yang bila masuk ke usia 40, kecenderungan hidup mereka ni, eh, tendensi mereka terhadap akhirat ni lebih banyak sebuah yang mereka berikan. Jadi pelbagai macam sudutlah. Bukan kata aktiviti dunia itu tinggal dan langsung, tidak. Malah kalau umur 40 tahun ke bawah tu itulah time nak prank. Haa, cari harta dunia, ada tempat tinggal, settle habis semua hutang, lepas umur 40 tu, slow tip. Kalau kita kata sebelum 40 tu, 70% for duniawi, 30% for akhirat. Haa, kalau lepas 40 tu, haa... Dia tukar balik-balik. 30% tu tak tinggal dunia. 70% diberi sempuan kepada lebih. Kepada akhirat. Sama ada hal yang melibatkan masjid ke. Yang melibatkan masyarakat ke. Pendidikan bersama anak-anak ke. Segala macam sudut benda. Dijadikan demikian. Wallahu alam. Tu menurut yang kita buat kajian. Dari sebuah buku yang dinyatakan kepada kita. Subhanallah. Jadi pembangunan. Pembentukan manusia ni bukan bukan sebuah pembentukkan pembangunan yang yang dia boleh buat macam nak buat bangunan dia ada tarikh tamat tempoh siap dia orang tak boleh ada tu. betul orang hari ni selai esok macam lain nampak rambut sama lurus yang lain bengkok belaka hmm muslimin ayy yang diramati Allah taala walladzin yabituuna lirabbihim sujadan wa qiyama untuk memastikan keadaan tersebut dia nak kena ada satu perkara lagi tuan-tuan Yang ni apa? Mereka ini yang dikatakan Tuhan hamba Allah Yang direbaik itu ialah Yang sempur mengerjakan ibadah kepada Tuhan Mereka pada malam hari Dengan sujud dan berdiri Lagi satu Strategi yang perlu ada kepada seorang hamba Yang memastikan dirinya ini Dapat bantuan dan pertolongan Allah Kita tak boleh kata kita Pandai kita tuan kita nak atur orang kita nak semua melainkan kita nak kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang paling baik untuk mohon minta tolong ialah pada waktu bila? Hmm, waktu macam tadi yang kita dah buat dan kita lakukan. Hmm? kita kena ada dah. Apa yang dipanggil sebagai qiyamullail ini bukan satu lagi program, tapi dia dah jadi sebagai satu kecekupan amal ibadat. Hmm? Aduh. Eh, saya tak tinggal qolat. Memang qolat tak boleh tinggal, tuan. <laughs> ha? Walak fardu lima waktu tu Mereka tak boleh tinggal Tapi kita kena ada apa? Yang ekstra ni tentu Apa yang dipanggil sebagai apa? Bangkit bangun tengah malam ini, Dia kena ada satu unsur Yang sudah sebati dalam jiwa masing-masing Subhanallah pada waktu dan ketika ini Iyaka na'aburhu Iyaka na'stahil Kepada engkau lah kami sembah Ya Allah Kepada engkau lah kami minta tolong Ya Allah Ihdinash siratal mustaqim kami minta tolong petunjuk jalan yang lurus subhanallah kalau semua para pemimpin alim ulama para pendidik ibu dan bapa para remaja kita dapat merasai kalimat ihdinash siratal mustaqim kami minta tolong petunjuk jalan hidup yang lurus yaitu jalan hidup siratal ladzina an'amta alaihim Jalan-jalan yang telah ditinggalkan oleh mereka yang hidup penuh rahmat dan nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wa al-huda wa al-salihin. Dapat tiru, dapat contoh jalan hidup macam nabi dan rasul, dapat tiru, dapat contoh hidup seperti para orang-orang yang mendapat kebenaran, seperti mana orang yang dapat menikmati hidup masih syahid, seperti mana orang-orang salih. Subhanallah, tentu ana pasti al- ini bukan satu keadaan yang senang dan bukan mudah. Kerana saat pada waktu dan ketika itu apabila Allah dan memandang kita sebagai hamba-Nya, insya-Allah tuan-tuan. Ha? Apa ramai alim ulama mengatakan, "Islah as-salah fa tuslih umuril akhirah." Carilah jalan untuk menjadualkan diri kamu yakni menyelesaikan urusan kamu berhubung dengan Allah, Allah pasti akan menyelesaikan dan memudahkan segala urusan kamu. Okay, kita biasa dia dengar tu kan Dr. Ayat Al-Qarmi Mengeluarkan sebuah buku yang dipetik daripada sebuah hadis Riwayat Imam At-Sidnidi Ihfazillahi y'hazukah Allah, taklah nak kata tu kan Kita tak hmm, tahu Kebal tu Pelihara Allah Nasaya Allah akan pelihara kamu Pelihara Allah bukan kita nak pergi jaga Allah tu Yang ni apa? Jaga agama dia Insan surullah yang surukum dan tetapkan akdamatum kamu tolong Allah Allah akan tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu hai diri yang dirahmati Allah subhanahu taala di kenapa kita kena ada rasa yang macam rupa kerana inilah kehidupan kita untuk memenuhi tuntutan hidup sebagai orang manusia di atas muka bumi Allah subhanahu taala ini di mana kita diajar supaya untuk menjadikan diri kita sayang dan suka kepada perkara-perkara baik tadi kerana diingatkan oleh Allah subhanahu taala. <Sess> sebab mereka ni pada waktu dan ketika itu mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah wahai Tuhan kami jauhkanlah azab neraka jahannam daripada kami sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang amat kekal oh tuan dewan kalau seluruh umat Islam ni dia rasa macam tu dia takut kepada Allah Subhanahu taala hmm? tak betul tuan ada orang kata apa nak takut kepada Allah ni takut terus kepada Allah Ha, kita tak boleh kata Kerana takut kepada Allah ni Nak kena mula dengan apa Takut kepada api nak Itu seolah-olah tak yakhlak Siapa hmm, yang ajar kat dia yang hilang hmm? <laughs> Sehingga Allah ni suruh ajar kepada kita ni apa, Fikir benda-benda yang macam tu terlebih dahulu Sebab apa Benda yang depan mata Kita dapat tengok, kita dapat lihat Ini macam pula Siapa kita nak kenal Allah tu dengan apa dengan mata hati kita bukan senang. betul mak cik. Sebab Allah itu tidak boleh dibayangkan. Allah itu tidak boleh dihayalkan. Allah itu tidak boleh digambarkan dan dirupa bentukkan. Hanya diajar kepada kita ialah Hanya mengenal nama dia, mengenal sifat dia, mengenal nama-nama dia yang banyak-banyak yang kita baca daripada awal sampai akhir Kalau ada lapur ini kata-kata dia kenal Allah dia pernah tengok muka Allah macam mana? Memang diri kena hanggar waktu tu. Hatta kita solat pun tidak dibenarkan melakukan hal ini ada orang angkat tangan tanya ustaz, saya nak dapat rukuk dalam solat ni, bolehkah saya bayangkan Kaabah di depan? Saya rasa saya pergi Mekah sembahyang khusyuk Saya Tapi saya tak boleh dapat kalau saya bayang Kaabah di depan. Tentu Dia solat selama ini dia sembah apa. dia sembah Kaabah kan sembahunglah. Alah besar dekat apa yang dah kefahaman dengan ya, ka'bah itu bukan Tuhan kita ia hanyalah direction ia adalah iblat di mana setiap umat Islam ni bila tiba masuknya waktu duduk di dunia mana dia timur, barat, utara, selatan di itulah tempat dia mengarahkan dia punya hati jiwa bagaimana yang dicari atkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah oh, tu adalah ada orang yang tidak faham keadaan negeri neraka. Subhanallah. Allah Subhanahu taala kata, "Inna haza mutaqarr wa muqama." Inna neraka jahanam yang aku cerita itu ialah tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk sama sekali. Hmm? Nak boleh takut kepada Allah seluruh mana nak boleh, tentu kan? Dia nak kena ajar diri kita dengan benda-benda yang seperti itu terlebih dahulu. Ini ditokok oleh hadis Qudsi yang dikarang oleh Al Imam Al Ghazali dalam Al Mawa'id Al Badi'ah di mana Allah Subhanahu wa menyatakan maksudnya ialah berfirman Allah Subhanahu wa wahai anak Adam kamu ni suka melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kamu ni berhasil kepada aku tetapi kamu dalam masa yang sama kamu kata kamu tak tahan dengan panas terik matahari mukadimah tadi mula macam dulu tu, tuan-tuan ini eh, dalam manusia ni suka buat benda yang Tuhan larang. Tapi dalam bahasa yang sama dia kata dia tak tahan kena panas matahari. Hmm? Seperti mana lepas minggu yang kedua ni dalam bulan Ramadan. Ocio panas angin dengan buat muka membiru. Kan, ah, kan. panas kan, kan. Ui ah. Oh, panas ha, keluar daripada ofis ke kan, apalah. Kan, kan? Hmm. Ah, <tuh> betul. Sedangkan tahukah berapa jarak matahari daripada muka bumi ni dah. Ah balik mata pelajaran sains tu. <guluh> ha, lupa oranglah. Ha, ni 83.3 juta batu 4. Oh ada juga faktor seorang abang kita ingat ni. Aduh, <guluh> subhanallah jelah. Bunyi juta pun dah jauh dah. Ini 93.3 juta batu. Jarak ni muka bumi daripada Matahari Tak tahulah kayu pengukur apa dia orang pakai Itu pun orang-orang kita ni Menggelukur kan Ni kalau turau kita ni Tak ada Kipas kan Oh subhanallah Lagi dia dah buat macam ni Lepas tu duk angkat jam pula tu tengok Rotak pampi awal Angkat tengok jam ni Sebab kita retak Kita tak tahan kan kita ni bo'es, kita ni lemah, kita ni tubuh badan ni, antibody tak apa kuat. Dia tak kuat tuan, pemohongnya. Ha? Maka sebab itulah Allah tahu dia apa, sombong sangat, jangan duduk angkuh sangat, jangan duduk tunjuk ego sangat. Allah suruh kepada kita lihat dalam bentuk-bentuk macam tu je. Bila, ter, bila rasa terasa panas keadaan matahari ni, Allah suruh kepada kita apa? fikir balik dengan apa yang aku bagi jadi ini, rabbana ma khalaqta subhanaka faqina adzabannas, wahai tuhan kami tidaklah sia-sia kau menjadikan ini semua, maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa azab api neraka. Dia pergi juga ke arah tu, hmm? Dalam mula-mula mazhab Tuhan suruh dia minta kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min fahatika wal mar. Maksudnya ilmu menjerong daripada bakaran api neraka. Kita duduk baca lepas solat Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jarrakkanlah kami daripada ni. Bakaran api neraka. Banyak lagi tuan. Apa? Waqiidha 'ala bannar. Minta lepas daripada siksa azab api neraka. Maka sebab itulah hamba Allah Tuhan Ar-Rahman ini dia memastikan yang dirinya ini berada dalam keadaan sebagaimana yang agama kehendaki. Dan seterusnya Walladheena idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru baina dhalika kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagihi dan juga mereka yang dikatakan hamba Allah Tuhan yang diridai itu ialah yang apabila menafkahkan Harsanya dia tidak melampaui batas dan tidak bakhil. Ini lagi satu perkara tu, tuan yang melibatkan hal ehwal yang apa apa kemasyarakatan. Yang melibatkan hal-hal sosial kita Sesama kita Di mana agama menganjurkan kepada kita Menginfakkan sebahagian daripada apa yang kita miliki Daripada harta benda kita Yang Allah Ta'ala anugerahkan daripada kita ni wang Wahid Allah bagi kepada kita kelebihan daripada tenaga Allah bagi akal fikiran Allah bagi kepada kita ni apa Kekuatan untuk memberi sokongan Sekurang-kurangnya empat-empat kera ni Ada tapi dalam ayat ini Ditujukan hal ah, dalam bentuk Yang melibatkan Harta benda wang, ringgit Apa sahajalah yang boleh memberi Apa Ini saluran yang boleh Memperbaiki Hal ehwal kemasyarakatan Tentuan ada surau Macam mana nak imarahkan perlu duit Tentuan ada masyarakat Macam mana nak bangunkan persatuan Pun perlu duit Tentuan Ini satu keadaan Yang kita nak kena ambil al Orang ni terangin Nak nyempuk penceramah popular Ha nak jemput ceramah yang terkenal. Ha yang mana dia jemput dia tanya PA tu jawab dia kata boleh lah 5500. Hmm. Oi, apa otak dia ni? Mahal sangat. Ha. Hmm. Okay. Ngah. Sebab apa cakap macam ni sebab duit tak ada. Hmm, anak murah ni jemput aku lah. Otak hero bodoh, kan? Senjara kau siapkan. Masyarakat pada hari ni. Bak boleh di dalam institusi yang ada duk pegang simpan duit ni Dia payah nak keluar Sebab tu lah Institusi zakat ke Tak main peranan Institusi penduduk tu sendiri Tak menggunakan Keadaan dan kesempatan Sebagaimana yang dihanjurkan oleh Allah Subhanahu SWT hmm. Saya sokong Saya sokong Tapi duit ke ikut hmm. <laughs> Saya sokong Saya sokong Minta tolong tak boleh Oh Makna nak jalan Lepas tu Hehehe Ha? Arak Nabi Muhammad Zorah dia jadi ha? Kalau Abu Bakar Tak seluruh dia Kalau Abdul, Abdul Rahman bin Auf Tak, tak cari dana ha? Getih Nabi Muhammad ha? Sebab zaman Nabi Muhammad ni Satu benda tak ada Tuhan bagi jadi Bentuk ni dalam bentuk yang tak boleh diterima Akal ke dalam banyak Perjuangan Nabi Muhammad ni Bentuk semua yang Tuhan minta Masyarakat appreciate dia tak ada jenis duit turun daripada lagi tak ada <laughs> dia semua pula, susah payah susah payah susah payah hmm? sampai 13 tahun menanggung susah dan payah ni bila mana melangkah kaki pergi ke Madinah Al-Munawarah dapat pula kebaikan dapat pula kemakmuran dapat pula kekonggan barulah pokonya wap dapat dia rasa nikmat selama ni umpatullah oh, selama ni kita 13 tahun berempas pula Yang ni tuhan nak bala harga dia right. nah kau Allah tapi kalau ada perasaan waktu tu kepala otak mentang tu istilah eh, dulu lah kau ni Muhammad petuk ni kita pergi pergi Madinah dulu berdakwah tengok orang sini macam mana semua boleh terima hmm. itu orang yang tak appreciate betul <laughs> dia tak dapat nilai rasa sentuh apa ya macam mana macam anak-anak kita -anak lah Kalau dia tak dapat rasa susah payah Belajar daripada awal Buat nota eh, Ikut cakap eh, Mak ayah Dengar patuh apa cikgu kata eh, Nak kena jawab puan bulanan Puan percubaan Nanti bila dah dapat result puan Isha yang betul Agak-agak dia percik result alhamdulillah, alhamdulillah Yang ni lah rupa-rupanya Yang aku dulu susah payah sebelum ni Dia dapat Dia dapat rasa keadaan Yang sedemikian rupa Tentuan-tentuan Bahan Allah Dan dia tidak melampau ibadah Dan tidak bakhil ha, Dan dia bukanlah Semua orang yang bagi-bagi Semua sendiri sampai orang pun nak kena tulung dia ha, Itu tak boleh lah. Tapi dia bukanlah sampai ke tahap jadi Haji Bahil bin Haji Kedekut hmm. Tujuan kedatangan kami ini Adalah untuk meminah Anak Tuan Haji Bahil bin Haji Kedekut hmm. Eh sorry Nak meminah anak Tuan Haji Kedekut Eh, hey, nama saya ni kan Haji Bakir Bukankah sama tu bang Haji Bakir yang Haji Kelikut Engkau ni kan lebih mulia dipanggil Haji Bakir Daripada Haji Kelikut Astagfirullahaladzim Dia boleh buat dialog Mana dulu <gulakan> Dan Sebaliknya perbelanjaannya adalah Benar-benar sederhana Yang ni antara kedua-dua Cara tersebut, yang tak boros Sangat dan tak bakir sangat In between lah In between tuan-tuan Subhanallah eh, Kalau kita dapat rekrut kita ramai-ramai ni Kita ada satu bahagian yang kita tolak Selain daripada zakat kita Tapi untuk institusi pembangunan di tempat kita ni tuan-tuan eh, kita jalankan sebaik-baiknya Sebab apa apa yang kita tinggalkan nanti tidak lain Dan tidak bukan adalah apa Untuk generasi yang akan datang Sebab apa generasi yang ada tak saya depan ni Bukan generasi yang akan datang ni Generasi akan datang oh, oh ada, ada seorang, ada dua orang <laughs> Ada lah beberapa orang, orang yang saya nampak Tapi tak lebih sepuluh hmm? Yang ada ada depan ini bukan generasi akan datang Generasi sekarang ni <laughs> kan? Seperti mana kita do'anjur program belia lah belia. Kita kata nak buat program apa? Kursus jenazah untuk belia-belia hmm? Akhirnya yang, yang datang bukan belia-belia Yang datang bakal-bakal jenazah belakang Aduh letih Azhar Kalau kita buat lawak ni Nak tergelak tu pun tak lepas Nak pang <coughs> eh? Nak gelak pun tak lepas ha, Kalau orang muda ni gelak pun kuat lagi eh. ha, Itulah satu benda Yang cukup menakutkan tu, eh. Apabila kita takut abu, Mereka ni duduk dalam satu keadaan Dia panggil apa? Zone safe Safety zone Dia berasa duduk dalam comfort zone Zone pleasure. Okey drone apa cara masalah